Menj haza és feküdj le, James, mondta Szygfried ellentmondás nem tűrő hangon, és előrehajolva karját kinyújtva az ajtóra mutatott. De hát jól vagyok, válaszoltam, becsület szavamra. Na, ahogy én elnézlek, egyáltalán nem vagy olyan jól. Szerintem ezzel az erővel a Dögnyúzon málok kivénhedett lovai között lenne a helyed. Nem vagy abban az állapotban, hogy viziteljél. Szygfried nem teljesen alaptalanul a kivénhet lovak helybéli mészárosára. Valósággal bevonszoltam magam a rendelőbe, miután az előző nap hullámokban tört rám, a brucellák okozta bankor, és azt reméltem, hogy egy kis munkától meg testmozgástól jobban leszek. De rájöttem, hogy az a gyenge, reszketeg jelenség, amely a tükörből néz vissza rám, nem sok jóra képes. Zsebreduktam a kezem, és megpróbáltam nem remegni. A hamar rendbe jövök, Szikrit, A testhőmérsékletem normális, és különben is kitör a frázs, ha ágyban kell feküdnöm. Nyugodj meg, nem lesz semmi baj. Lehet, James, hogy holnapra rendbe jössz, de ha ma kimész ebben a hidegben és neki kivetkőzül, ott hagyod a fogad. Én Indulnom kell, már nincs időm vitatkozni, viszont megtiltom, hogy dolgozzál. Megértetted? Mondok neked valamit. Ha nem vagy hajlandó hazamenni, kísérd el Kalamat a vizit körútján. Csak ülj vele a kocsiban, de ne tédj semmit. Ezzel felemelte orvosi táskáját és kisijetett a szobából. Az ötlet nem tűnt rossznak. Legalábbis jobbnak látszott annál, hogy az ágyamban fekve hallgassam a zárt ajtón keresztül beszűrődő háztartási zajokat, miközben nyomaszt az az érzés, hogy el vagyok szakítva a hétköznapi világtól. Mindig utáltam ezt. Az alulrólosunkhoz fordultam. Jó lesz így, kalam? Hogy ne, Jim, mindig élvezem a társaságodat. Szó, ami szó, ezúttal nem voltam valami vidám társaság. Ahogy némán ülve figyeltem a kocsi ablakon keresztül elsuhanó kőfalakat és hóborította hegyeket. Amikor azonban az első gazdasághoz értünk, a kaput bezárva találtunk. – Egy kicsit sétálnunk kell, Jim – mondta Kalam. – Talán jobb lenne, ha a kocsiban maradnál. – Nem, nem, veled megyek. Kikászálódtam és elindultunk, hogy keresztül vágjunk a sima érintetlen hótakarón. Még ez a rövid séte is tartogatott valamit kollégámnak. Nézd, Jim, egy róka járt itt, lehet látni a nyomait. Azt a hosszú barázdát a bozontos farka söpörte. És figyeld azokat a kis lyukakat, egerek vannak benne. A testük melege elolvasztja a havat a lyukak fölött. Kalam azonosította a hó felszínére leszállt különféle madaraknak a nyomait is. Amit én csupán foltoknak láttam, az az ő számára egy izgalmas nyitott könyv volt. A gazda, Edgar Stott már vár bennünket az udvaron. Callan még nem járt nála, úgyhogy én mutattam be őket egymásnak. Ma nem érzem magam valami fényesen, így Mr. nem fogja megnézni a tehenét. A helybéli gazdák okos gazemberként emlegették Mr. Stottot. Ez nem azt jelentette, hogy felnéztek volna rá elismervén szellemi képességeit, ellenkezőleg, inkább lenézték erőszakos tudálékossága miatt. Ő viszont nagy koponyának tartotta magát, és bizony nem lopta be magát szomszédai szívébe mivel erőszeretettel tapintott rá mások kényes pontjaira. Nagy darab ember volt, s a húsos arcába beágyazódó fényes, apró szemeivel rossz hunyorgott kalamra. – Úgy, szóval ma a tartalék végzi el a munkát. A borzos doki, hallottam már magáról, majd kiderül, hogy mit tud. A tehén is ahol a marhák kellemesen meleg tejszaga terjenget, lehuppantam egy kötek szalmára. Mr. Stout elvezette kalamat a tehenek előtt, s végül egy piros tarka állatra mutatott. Hát, ő az. Na, mit szó hozzá? Kalam megvakarta a tehén farkának tövét, és végigmérte szőrös oldalát. Nos, hát mi a baj, Mr. Stott? Nem én vagyok az állatorvos, magának kell tudnia. A kollégám udvariasan mosolygott a szakállastréfán. Akkor fogalmazzunk másképp. Milyen tünetei vannak? Étvágytalan? – Igen. – Egyáltalán eszik valamit? – Csak egy kicsit. – Mikor ellett meg? – Őgy egy hónapja. Kalam lázatmért, meghallgatta a gyomrot és a tüdőt, felemelte a fejet és megszagolta az állat leheletét. Egy kis tejet vett a tenyerébe és azt is megszagolta, de szemmel láthatóan nem lett okosabb. Az állatkór történetével kapcsolatos kérdéseire Mr. Stott morogva válaszolt. Valahányszor Kalam hátralépett és kétkedve nézte az állatot, a gazdája szánya gúnyosan lebiggyett. Kérem, hozzon egy vödör forró vizet, szappant és törölközött, szólalt meg a fiatalember. Kalam levette az ingét, karját előbb bedugta a hüvelybe, aztán alaposan felnyúlt a végbélbe, hogy a szokott módon kitapogassa a hasi szerveket. Majd a dugott kézzel mellette álló gazdához fordult, aki kaján érdeklődéssel figyelte őt. Tudja, nagyon furcsa, de úgy tűnik minden rendben van. Nem hallgatott el előlem valamit, Mr. Stott? A nagy darab ember a nyakát a vállai közé húzta, és kárülbendően elnevette magát. Ja, igen, van valami, amit még nem mondta be. Semmi baja sincs az állatnak. Tessék, azt mondtam, semmi baja sincs. Olyan egészséges, mint maga vagy én. Kíváncsi voltam, hogy konyíte valamit a munkájához. Ezzel hangos nevetésbe tört ki, és vígan csapkodni kezdte a térdét. A félmeztelen kalam, akinek karja nem is látszott az ürüléktől, kifejezéstelen arccal nézett vissza rám. A gazda vállon veregette. – Jól van, látom, érti a tréfát, fiatalember. ha <gül> Egy jó nevetés, mindennél többet ér. <gül> Kalam még hosszú másodperceken át rá, aztán arca lassan kisimult, felvidult, majd ahogy beszappanoztas lemosta a karját a vödörbe és felvette az ingét, alkan kudzogni kezdett. Végül pedig fejét hátravetve ő is hangosan nevetett. Úgy van, misztesztott! <gül> Egy jó nevetés mindennél többet él. <gül> Úgy igaz, hogy mondja. A gazda bejebb vezette az istálóba. Ez az a tehén, amit meg kell vizsgálni. Nem ért meglepetésként, hogy Mr. Stott már diagnosztizálta betegséget. Ő ugyanis mindent tudott. Csak egy kis lassú láz. A helybéliek így nevezték az aceton anémiát, ezt a könnyen gyógyítható anyagcserebetegséget. Tudni lehet ebből az édes szakból, meg abból, hogy veszít a súlyából. Igen, Mr. Stott, úgy tűnik igaza van, de azért megnézni. Ezzel a még mindig kuncogó kálam kifröccsentett egy kis tejet a tőgyből, megszagolta az állat leheletét, megmérte a test hőmérsékletét. Közben egyfolytában mocsogta. De jó vicc volt. Aztán vidáman fütyürészni kezdett. A fütyürész is akkor halkult el, majd szünt meg, amikor stetoszkópját a gyomorra helyezte. Feszülten elkomorult arccal hallgatózott, Hol a tehén bal oldalán? Hol a jobbban? Végül fellegyenesedett. Kérem, hozzon egy kanalat a házból. A vigyor eltűnt a gazda arcáról. Egy kanala? Mi a csudának? Van valami baj? Valószínűleg semmi. Nem akarom, hogy aggódjék, de azért hozza azt a kanalat. Amikor a gazda visszatért, Kalam újra meghallgatta a tehén bal oldalát. Ezúttal azonban a kanállal kocogtatta az alsó bordákat. Na végre megvan! kiáltotta. Mi van meg? Zihált a gazda. Miről beszél? A csengésről. A csengésről? Igen, Mr. Stott. azért hallani a csengőhangot, hangot, mert az ótógyomor rendellenesen helyezkedik el. Rendellenese? Mi a fenéről beszél? Ez az az eset, amikor az ótógyomor vagy abomaszus a jobb oldalról átcsúszik a balra. Rettenetesen sajnálom, de nagyon súlyos betegséggel van dolgunk. No, és az édes szag? Rendellenes elhelyezkedéskor aceton szagot lehet érezni. A két dolgot nagyon könnyű összetéveszteni. – És most mi lesz? – Kalan felsóhajtott. – Igen súlyos műtétnek kell alávetnünk a tehenet. Két orvos fogja végezni, az egyik az állat bal oldalát nyitja fel, a másik a jobbot. Bele fogunk izzadni, az biztos. – És gondolom, rengeteg pénzbe is fog kerülni. – Sajnálom. A gazda levette a sapkáját, és a hajába túlt. Aztán hirtelen felén fordult. Lehuppant mellém a kötegre. Jól hallok. Igaz, amit a csengőhangról mondt? Sajnálom, nem mondhatok mást, Mr. Stock. Igaz? Feleltem. Ez a csengő hang mindent elárul. Elég sok ilyen esetünk van mostanában. A gazda újra kalámhoz fordult. A poholba És rendbe fog jönni az operáció után? A fiatalember megrándította a vállát. Sajnálom, de semmi biztosat nem mondhatok. A többség azért egész szépen felépül. A többség? És mi történik, ha nem operálja meg? Akkor fokozatosan elgyengül és elpusztul. Láthatja, hogy már most is feszít a súlyából. Nagyon sajnálom. A gazda tátott szájjal is szótlanul merett a fiatal emberre. Tudom, mit érez Mr. Stott, mondta Kalan. Sok gazda írtózik a nagy operáció gondolatától. Mocskos és véres munka lesz, annyi szent. De ha akarja, elküldheti a vágóhídra. Hogy? Hova küldjem-e? Ezt a pompás tehenet? Ah, nem bánom, akkor folytassuk a munkát. Mr. Herriot, elég beteg, ő nem tud segíteni, de majd telefonálok Mr. Farnonnak, hogy jöjjön ide és hozza a felszerelést. A teljesen összetört gazda fejét lehorgasztva újra lezuhant mellém a kötegre. Ahogy a földet bámulva ott ült, Kalam úgy elvigyorodott, hogy szinte fülig ért a szája. Jól van, Mr. Stott, csak vicceltem. Tesé, tátott el a száját a gazda értetlenül. Csak vicceltem, egy kis tréfa volt az egész. <gül> az állatnak csak aceton aémiája van. Hozok egy kis steroidot a kocsiból, egy-két injekció és baja sem lesz. Kalam újjával megfenyegette a kötegről lassan felemelkedő Mr. Stottot. Tudom, hogy kedveli a tréfát. <gül> Milyen igaza van? Hát, egy jó nevetés. Mindennél többet ér.